Вже не раз визволяв шхуни і пароплави з кризи з допомогою пороху та динаміту. Правда, за амоналом він не працював, але знав, що ця речовина в кризі ще краще, ніж динаміт. Формулу ж, як виготовляти заряд амоналу для вибуху, йому сказав Кар. Це дуже проста формула. Це дорівнює 0,18 у третьому ступені. Це означає розмір заряду в кілограмах а 0,18 в третьому ступені – глибину закладання заряду, рахуючи від поверхні криги. Виміряли довжину крижаного поля від пароплава до його краю. Вона становила 793 метри. Посередині за 400 метрів від пароплава вирішили закласти перший фугас. За 60 метрів у напрямі до краю заклали другий. Дотримуючи 60-метрового інтервалу, заклали 6 фугасів. Два крайні до води зробили динамітні, а решту замуналу. Товщина криги була від 2 до 3 метрів, збільшуючись у напрямі до параплава. Для фугасів замоналу пробивали дірки на півтора метра, клали туди заряд у 5 кілограмів і заливали водою. Для динаміту пробивали кригу наскрізь і заряди вагою по 12 кілограмів спускали під кригу. Пробивати дірки було нелегко. Доводилося не лише бити ломами та пішнями, але й спалювати патрони з вибуховими речовинами. Поки виготували шість фугасів, минуло кілька днів. Бенсен провів електричні запали від фугасів до пароплава. Тут разом із торбою приладнав проводи до акумуляторної батареї, Таким розрахунком, що коли буде включено струм, фугаси почнуть вибухати один по одному з інтервалом близько пів секунди. Першими мали вибухнути динамітові фугаси, а потім амоналові. Коли всю підготовчу роботу закінчили, Бенсен відіслав усіх своїх помічників на пароплав. Востаннє сам перевірив фугаси, запали та проводи і теж повернувся на лахтак. Це були хвилини напруженої уваги. Від успіху чи не успіху вибухів залежало, як скоро моряки повернуться в свої порти. Побоювались також, щоб вибухи не завдали шкоди пароплавою. 400 метрів мусили гарантувати повну безпеку. А проте в декого ворушилась тривожна думка. Кар звелів усім поховатися в приміщенні. Він побоювався, щоб часом уламки криги, залетівши від вибуху на пароплав, не вдарили когось. У каюті радиста, під доглядом Бенцина, чопа включив струм. Отуж мить гримнув перший вибух, піднявши в далечині край крижаного поля стовп води і крижаних уламків. Майже одночасно поряд піднявся другий такий самий стовп. За ним третій, четвертий, п'ятий, шостий. Протягом трьох 4 секунд гриніла канонада. З останнім вибухом здригнулася палуба і задеринчав у каютах посуд. Град крижаного дріб'язку посипався на палубу та пароплавні надбудови. Одночасно із стукотом цих градин повідчинялися двері з кают і зацікавлені моряки висунули обличчя, чекаючи на удар пароплавного дзвону, що мав правити за сигнал до закінчення вибухів. Вахтовий повільно вибив цей сигнал. Тоді всі кинулися до трапа, щоб зійти на Кригу і подивитися на наслідки роботи Амоналу та Динаміту. Але Бенсен дозволив лише двом зійти разом з ним. Решта цікавих могла стежити на віддалі приблизно ста метрів. За 300 метрів від пароплава Бенсон побачив, що в тих місцях, де були фугаси, тепер у вибоїнах діаметром 5-6 метрів плавала дрібно покришена крига. Від кожного такого місця простяглося 5-6 розколин. У напрямі до моря розколини від одних вибухів перехрещувалися з розколинами від вибуху інших фугасів. Край крижаного поля метрів на 100 Зовсім розвалився і на очах штурмана легенько розповзався від подвою вітру з північного сходу.